Reykjavik, Midnesheidi, az évszázad sűrűjében. But, oh my darling, I love you still, he loves you still. Majdnem két évig raktak a Skaftahlíden. Az, az alaksorban egy idősebb házas pár alatt, akiknek kezdetben nem tetszett Ári anyja, így Jakobnak sem köszöntek vissza, aki attól tartott, hogy elveszíti a lakást, felmondanak neki. Márpedig ebben a gyorsan növő városban nehéz albérletet találni. Azonban váratlanul megváltozott a hozzáállásuk. Egyik délután, amikor Jakob hazaért a munkából, a házas pár az alaksorban ült, a feleség által készített süteménnyel, és ezután minden olyan lett, mint régen. Sőt, még jobb, és Ári anyját néha az engedetlen angyalkájuknak nevezték. Ez eléggé különös, és vajon pontosan mit értenek ez alatt? Jakob mindig elkapja a tekintetét, amikor ezt mondják, bekap valamit, és úgy tesz, mintha a rágással lenne elfoglalva. Aztán a második közös őszükön Ári váratlanul váratlanul keletizlandra megy herinkhalászatra. Egy hajóra. Egy eszkifjördűrből induló hajón vállal munkát, szakácsként. Jakobbal meg sem beszéli, hirtelen dönti el, és ebből alakul ki közöttük az első komoly veszekedés. Jakob őrjöng, kétszer is belerúg a hűtőszekrénybe, Megtiltja Ári anyjának, hogy elmenjen. Megtiltom, hogy elmenj. Halány tajtékzik, feldult tekintettel kérdezi, hogy mer vele Jakob így beszélni. Azt hiszi, hogy uralkodhat felette. Azzal békülés nélkül elviharzik. Jó egy héttel később hosszú levél érkezik tőle keletről. Hal és tengercagárad a levélből. Ezernyi csókkal és bocsánatkéréssel. Jaj, rettenetesen hiányzol. Nem is tudom, hogy a kis szívem hogyan éli ezt túl. De a Jakob utáni vágyakozás nem akadályozza meg a lelkendezésben. A legénységet olyan elevenen is színesen írja le, hogy Jakob mindegyiküket gyűlöli. Az idősebbek ismerik Oddürt, és örülnek, sőt, megtiszteltetésnek tartják, hogy a leendő menye a szakácsuk. Jakob egy cseppet sem örül ennek, és valamiféle féle rá, a csontjaiig hatol. A legénység üdvözletét küldi a fiatal Jakobnak. És afelől érdeklődnek, hogy Oddür fia miért nincs a tengeren, mintha odaengednélek. Nem akarom, hogy elnyeljenek a hatalmas hullámok. Istenem, fogalmam sem volt, hogy ekkora a tenger. Oddürről is érdeklődnek, tisztelettel mondják ki a nevét. Ári anyja pedig nagyon büszke arra, hogy Oddür menyének nevezik, mintha ettől őt is jobban tisztelnék, és megbocsátanák neki, hogy nő létére a tengeren dolgozik. Annyira büszke, hogy küld egy levelezőlapot ott is. Miért nem mesélted el nekem ezeket a történeteket apádról? Alig várom, hogy újra láthassam, ezek után teljesen más szemmel fogok ránézni. Most be kell fejeznem, a hajó annyira hánykolódik, hogy nehéz tartani a tollat, sejtelmem sincs hová akarnak repülni a szavak, és ha kinézek, azt sem tudom, hol az ég és hol a tenger, mi hal és mi madár. Írj hamar! Olyan iszonyatosan hiányzol, hogy néha csak úgy elbőgöm magam. Elbőgi magát, gondolja Jakob. Na igen, azok megkapnak az alkalmon, hogy megvigasztalják. Például az a David, akit a lány vicces tökfejként ír le. Jakob látja maga előtt, ahogy David odalép az okogó lányhoz. Tudja, hogy a Davidhoz hasonló nőcsábászok hogyan vigasztalják meg a lányokat. Az idősebb matrózok pedig csodálkoznak, hogy Jakob miért nincs a tengeren. Igen, igen és apa levelező lapot kap tőle, a tengerről, a picsába, a picsába, a picsába. A lány hét hétig van távol, nyolc levelet küld Jakobnak, mindegyik tengerrel, hullámzással, heringel, csörömpölő edényekkel teli. A harmadik levél. Istenem, ó Istenem, mennyire hiányzol! Nem is sejtettem, hogy ennyire fájhat egy másik ember utáni vágyakozás. Nem sejtettem, és az a vicces, idegesítő David, minden levélben szerepel. Jakob már a második levél olvasása közben elkezdte várni, mikor bukkan fel a neve, és amikor meglátja, egész teste görcsberándul, mint egy ökölbeszoruló kéz. – Azt hiszi, nem látok át ezen? – motyogja Jakob. Három kör – mondja be, és egyetlen rövid levelet ír Ari anyjának, röviddel a hazatérése előtt. A levél rövid, de árad belőle az ingerültség, és a lelkiismeret furdalás fekete epeként telíti el a szívét. Felment a támaszpontra Bridgellni, benevezett egy rövid bajnokságra. Három kört mondott be. Jól esik játszani. Nem sok szebb dolog létezik, mint egy új kártyapakli 52 lappal, négy színben. Az ember a kezébe fogja a lapokat, és mintha a világ azonnal biztonságosabb helyé válna, harmonikusabbá rendezettebbé. Isten osztja a lapokat, írják valahol, és fölösleges a kezünkben lévő lapok miatt siránkozni, úgysem kapunk újakat. Isten osztja a lapokat, igen, persze, de mindenkinek abból kell kihoznia a legjobbat, amit kapott. Ez a szabad akarat. Sors nem létezik, csak szabad akarat, és az Isten által osztott lapok. Egyesek csak számkártyákat kapnak, mások szép figurasorokat és egy csomó adut, de a bridge arra tanítja meg az embert, hogy a lapok csak a játék felé teszik ki, tán még annyit sem. A másik felét mi tesszük hozzá? Sokat ér az előrelátás az emlékezet, a többiek által kijátszott lapok értelmezése, saját kártyáink taktikus kiátszása a körülmények figyelembevételével, és nem utolsó sorban a játékos társaink kiismerése. Szinte értéktelen lapokkal is lehet nyerni. Az ember ritkán annyira eleven, mint a bridgeben. Ha az játék, akkor bridge a neve. Jakob már hosszú évek óta bridge bajnokságokon is részt vett, díjakat is nyert, és eleinte Ari is próbálta megtanítani, beavatni a titokba, de neki nem volt türelme hozzá, megőriítette a bridge alaposan átgondolt világa. Jakob két pikket mondott be, Ari pedig azt felelte, azt hiszem, az éjszaka egy titokzatos afrikai lány. Talán ez volt közöttük az első ellentét, a szerelem első próbatétele, hogy Ári anyja sehogy sem tudta beleélni magát abba a világba, amit Jákoba a legjobban szeretett. Ez pedig bántotta Jákobot. Úgy nézett a lányra, mintha az megcsalta, elárulta volna. Ári anyja pedig megsimogatta a fejét, megcsókolta kék szemét. Nyelvével valami zagyvaságot írt Jákob ajkára, és azt mondta, ne haragudj, hogy ilyen buta vagyok. A fülébe súgta, gyere át a hálószobába, és tett ki az adúidat. Úgy tűnik, mindig tudja, mivel lehet Jakob dühét csillapítani, teljesen eltörölni. De most túl messze jár ahhoz, hogy bármit Jákob fülébe súgjon. Sivatagok választják el őket egymástól. És Jakob dühös amiatt, hogy a lánya tengeren van, hogy ott van azok között, az átkozott fickok között, akik közül az egyik David. Jákob látja őket maga előtt, miközben akása, miközben a lány tojást süt, hemperegnek a padlón, az asztalon, lihegnek és nyögnek. Éjszakánként néha arra ébred, hogy for benne a dű. Aztán bemond három kört. Felmentek a támaszpontra Sziggivel, a bridge partnerével, kollégájával és régi barátjával. Azon a télen ismerkedtek meg, amikor Jakob 16 éves volt. Épp akkor érkezett a keleti fiordokból, és Trigvir évén, ott dűr nagy fájdalmára, aki két évig nem is beszélt a fiával, a támaszponton kapott munkát. Azóta jó barátok Sziggivel, Jakob volt a tanúja az esküvőjén, és gyakran vacsorázott náluk azelőtt, hogy Arianya berobbant az életébe. Sziggivel jól megértik egymást a bridgeben, annyira összeillenek, hogy az már szép. A csodával határos véli Jakob és beleborzong, annyira heves, szinte fájdalmas ragaszkodást érez barátja iránt. Amikor a bemondásaikkal tapogatóznak egymásnál, lassanként feltérképezve egymás kártyáit. Aztán úgy játszanak, mintha közös agyuk lenne. Nem is sejtette, hogy lehet ennyire erős, ugyanakkor puha szálakkal kötődni egy másik férfihoz. Ahogy alapokkal lapokkal a kezükben egymás szemébe néznek, ahogy kommunikálnak a tekintetükkel, mindezt a győzelemért. És Jakob három kört mond be. A támaszponton vannak, a bridge bajnokságon, hat héttel azután, hogy Ári anyja kihajózott a tengerre, amely tele van heringgel. A sok ezüstös hal fickándozik a hálóban, megtölti a hajót, és ezek a fickándozó halak pénzé, majd megint pénzé, és még több pénzé változnak, elképesztő mennyiségűvé, egész vidékeket alakítanak át, és megváltoztatják a társadalmat. A hering és az amerikai hadsereg tesz minket gazdaggá, ezek ragadnak kivégre bennünket a tőzek, kunyhók elmaradott világából, amelyben a tetőkön növekvő boglárka szólt Istenhez, aki sohasem felelt. Ahogy Jakob sem válaszolt Ári leveleire, pedig hét is érkezett. Jaj, írj már, kedvesem, kezdek aggódni, már nem szeretsz? Az nem lehet, mert akkor mi más marad nekem, mint a halál? Talán csak túl fáradt vagy ahhoz, hogy írj? A munkában szorgalmas vagy, de az íráshoz átkozott túllusta. Sötétedik, az esték egyre sötétebbek, és mindig is úgy éreztem, mintha Isten ősszel elfáradna, mintha a sötétség Isten szendergése lenne, a csillagok pedig az álmai. Isten szendergése és álmai borulnak Jakób és Sziggyi fölé, amikor átkarolják egymás vállát, miután kiszálltak a nagy amerikai kocsiból, ami elvitte őket a klubból, amelyikben a bajnokságot rendezték. Nyolc izlandi 10 jenki Sziggyi a saját kocsiját a klub belőtt hagyta. Jól fog esni éjszaka, oda sétálni, mondta. Kisétálni magunkból a sört. A bajnokságot rendező tiszt lakása előtt állnak. Boldogok, megnyerték a bajnokságot. Tökéletes összhangban játszottak, egyetlen agyként, egyetlen lélekként. Világklasszisok vagytok, a frances sem belétek, mérgelődött a tiszt. Mivel legyőzték az izlandiak, ugyanakkor lenyűgözte a játékuk, az összhangjuk, a könnyedségük. Fucking hell tette hozzá, és néhány társokkal együtt elhívta őket magukhoz, és most együtt állnak az őszi éjszakában, a sötét ég alatt, amely valószínűleg az úr szendergése, a fényes és a halvány csillagok pedig az álmai. És bizonyára vigaszt megkönnyebbülést jelent, hogy Isten álmaiból fényárad. Akkor hát mégiscsak van remény. A két barát a parkolóban áll, fent a a tisztházának ablakai tárva, hogy kiáradjon a cigaretta füst. A lemezjátszon pedig Elvis Presley forog a maga világhírével, csábíton ével, fokozódó boldogtalanságával és a hangjával, amivel sohasem tudunk betelni. Szorosan fogják egymás vállát, felfelé néznek, fiatalok. Jakob 23 éves, Sziggyi két évvel idősebb, a barátság ebben a korban a legtisztább, legintenzívebb, szinte olyan, mint a szerelem, és úgy tűnik, soha semmi nem tudja beárnyékolni. Csak bámulnak, talán átérzik az égből sugárzó tágasságot, amit néha olyan érthetetlen fogalmakkal illetünk, mint Isten, örökkévalóság, értelem. Sziggyi mély levegőt vesz, még erősebben magához szorítja Jakobot, aki vélhetőleg soha egyetlen embert sem szeretett annyira, mint ebben a pillanatban a barátját. Szeretete olyan erős, hogy alig kap levegőt, és forgatnia kell a szemét, hogy visszatartsa a könnyeit. Talán ezért mondja Ári anyjának levelét idézve, hogy valójában mi az éjszakai jégbolt. Isten szendergése, és a csillagok az álmai. Majd miután Siggi nem szól semmit, nem reagál, félig bocsánat kérően hozzáteszi, hogy ez a lány leveléből van, aki, mint a Siggi természetesen tudja, a keleti fiordokban szakácskodik egy hajón. Ebből a lányból nem hiányzik sem a bölcsesség, sem a szépség, jegyzi meg Sziggyi. És eleleszti Jakobot, leveszi a válláról a karját, a melegséget, a közelséget. És Jakob hirtelen egyedül érzi magát. Sziggyi elengedi, rágyújt egy cigarettára, felbont egy sört, amit még akkor dugott a zsebébe, mielőtt kimentek az amerikai járgányhoz. Belekortyol, oda nyújtja Jakobnak. Állati vagány, hogy itt állhatunk izlandon az éjszakában, és sörtihatunk, mint a gazdagok külföldön. Sört, ami több, mint négy évtizede be van tiltva. A két barát nagyot sóhajt, kiürítik a sörös dobozt, élvezik a sörízét, a barátságot, a szélcsendet, ami néha napján meglátogat bennünket itt délen. nem olyan ritkán, mint a karácsony, de olyankor úgy borul a Midnesheidire és keflávikra, mint valami álom. Nem hiányzik belőle a bölcsesség, ahogy a szépség sem. Jakob büszkén néz maga elé, a barátja véleménye többet nyomalatban, mint meg annyi más dolog a világban, talán mindennél fontosabb, és hét levél mondatai visszhangoznak a fejében. Némelyik annyira tetszett neki, hogy kedvelett volna lemásolni őket és elküldeni az anyjának, margrétnak keletre leszká dűrbe, de nem jutott rá ideje. Túl fáradt már a munkából hazaérve ahhoz, hogy még levelet is írjon. Sziggy elszívja az utolsó slukkot, elpöcköli a csikket, amely nagy évben átrepül a sötétségen. De van a lányban valami gyanús. Ne haragudj, hogy ezt mondom, Kobi, de mire valók a barátok? Jó, talán nem gyanús, de valami zavaró, valami megfoghatatlan és érthetetlen. Biztos vagy abban, hogy megbízhatsz benne. Tudod, milyen a családja, az anyja nem kimondott túrinő. És a nagynénjéről is keringenek történetek. Arról, aki Norvégiában volt. Ezen kívül milyen lány az, aki arra vágyik, hogy két hónapig távol legyen a szerelmétől. Durva fickok között, egy hering halászhajón. Ismersz másik ilyet? Mindenkinek megvan a maga élete, feleli Jakob önkéntelenül ezekbe a szavakba kapaszkodik. Sokszor hallotta ezeket az anyjától, amikor a védelmébe vett valakit, akit kritizáltak, aki elkövetett valamit, aki viselkedésével ingerültséget vagy akár ellenszenvet váltott ki. Mindenkinek megvan a maga élete, ismétli meg Jakob, visszafogottan, mint egy a barátját nyugtatgatva, és mosolyogva elfolytja magában a gyomrában támadó indulatot, ami növekszik, szétterjed, közeledik a szívhez, amit talán ökölbe szorított kézzé akar változtatni, mert Jákob hirtelen bántóan tisztán látja maga előtt a lányt, ahogy azzal a rohadék Dáviddal hentereg a padlón, miközben kifut a hal a lábosból. A lány hangosan nyögdécsel, és furcsa módon olyan az arca, mint veigáé, a nagynényéé. Mindenkinek megvan a maga élete, mondja harmadszor is, mintha imát, mantrát, varázsigét mormolna. Újabb cigarettát veszelő, If you say so, feleli Sziggy pillantva, és az ég olyan nehéz a sötétségtől, hogy csoda, hogy ez a szélcsend meg tudja tartani, de ekkor fekete érkezik nagy sebességgel, majd hirtelen lefékez, kevéssel a két barát előtt, és egy amerikai szál ki belőle, alacsony, tömzsi, rövidre nyírt hajú. A magnóból pedig Johnny Tillotson szól nagy hangerővel, a without you. A fülbemászódallan megtölti az éjszakát, a fényes hang a lelkesedés és a szomorúság között ingadozik. You made me happy, you made me swing. Állati szép szám és fülbemászó. Az ember önkéntelenül vele énekel vagy fütyül, sőt, táncra perdül. Bizsereg a talpa. But, oh my darling, I love you still. He loves you still. I dream about you. And I always will. Az amerikai fickó csettint egyet. A két barátra pillant, majd hátra megy a kocsi mögé, kinyitja a csomagtartót és együtt dudarászik Johnnyval, miközben segít kimászni két lánynak vagy fiatal nőnek. Az egyikük úgy pattan ki a csomagtartóból, mint az istennyila. nyila. Sípcsonton rúgja a fickot és rásziszeg. I told you not to drive like a bloody idiot. We were almost carsick as hell. Love your fire, baby, szól vissza a jenki, rá se hederítve a rúgásra. Lecsukja a csomagtartót, leállítja a motort, kikapcsolja a magnót. A tiszt kilép a lakása ajtaján, és belekiabál az éjszakába. Ha valaki zseni szid, akkor te az vagy. És szid, az alacsony tömzsi fickó, átfogja a két nőderekát, és visszaszól vidáman. Mert ez egy csodálatos éjszaka, szélcsendes, csillagos. Bőven van sör meg bor, zene, jó társaság és itt ez a két helyes lány. A nők miatt érdemes élni ezt a kurva életet. Jó kis éjszaka lesz ez, jegyzi meg Sziggy. Megisznak még két sört, aztán bemennek a zenébe, a cigaretta füstbe a buliba, az eget pedig az álmaival együtt odakint hagyják.